Folytassuk Hujber Ferenccel és a Hujber jelenséggel, Horváth Oszkár, Nyári Gábor és Robert a stúdióban 0630 20 10 az egyéni skizofrénia és a kollektív közösségi skizofrénia vonatkozásaival, eleve Hujberrel, akiről nem tudjuk eldönteni, hogy skizofrén vagy szélhámos, persze az biztos, hogy rendkívül exhibicionista. De az exhibicionizmusa és a hogy mondjam, az exhibicionizmus és a skizofrénia nem zárják ám ki egymást. Még akkor sem, hogy ha az exhibicionizmus sokkal inkább valószínűsíti a szélhámosságot, mint a skizofréniát. Mégsem zárhatok ki annak ellenére, hogy a csávó exhibicionista, hogy történetesen skizofrén is legyen ezzel egy idejűleg. Én annyi minden más mellett pszichiát is vagyok, és. Ö, ö azért az nagyon fontos, hogy a skizofrénia egyfajta végállapot. Tehát azért a, a csávó uh, lehet, hogy nem skizofrén, de mondjuk kizoaffektív. Tehát, <gül> hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen töredezett epizódjai. Ugyan ezt mondjuk, mondjuk ha ezt mondjuk, mondjuk megprovokálja valamilyen a... pszichozissa egyébként is hajlamosító szer. Na mi van akkor, hogyha a csávó egyszerűen átszakította azt a vékony hártyát, ami a tudatot a tudattalantól elválasztja. Ugye értjük, hogy a belső berendezésünk az úgy néz ki, hogy a tudat és a tudattalan között van egy hártya, egy, egy réteg, amit bizonyos szerek át tudnak szakítani. Például, hogy más példát nem mondjak, a csattanó képes arra, hogy tartósan átszakítsa, felhasítsa ezt a réteget, ami a tudatot a, és a tudattalant elválasztja. A csattanó maszlag az a kistérségi a jahuaszka? Igen, igen, igen kelet magyarország a jahuaszkája. Hogyha a csattanó maszlag fel, felhasítja ezt a membránt, a tudattalanból, a tudattalan tartalmak elkezdenek felszivárogni a tudatba. És ezek elkezdik... Hát árnyalni a képet, de nem a jó értelemben, hanem a rossz értelemben. Árnyékot vet a tudattalan árnyéka, rávetül a tudat tartalmaira, és átrajzolja, átformálja, át átformálja, átszínezi, átárnyalja azokat. Most a Huibernél, mintha ilyesmit vennénk észre. Na most ez persze. Egyébként a neurózisban hasonlóan tudattalan tartalom tör föl, mint a pszichózisban. Csak amíg a neurózisban érzelmi tudat, tudattalannak az érzelmi tartalmai törnek fel, addig a pszichózisban a tudattalannak a szellemi tartalmai törnek ah, fel. Ahelyett, hogy értékes dolgokat fűznék hozzá, segítek a hallgatóknak belekapaszkodni a témába, hogy mi, miről van szó ugye tegnap Tegnap, az a komplet múlt héten Hújber felé Facebook ö, oldalán elképesztő dolgok jelentek meg arról, hogy ő, ő melyik Szent Ferenc Jézus mikor nem élt, és igazából Kanadában él és nő, és van egy fia, meg hogy nem ő halt meg, hanem egy tíz éves fiú. Ennek a, ennek a folytatása lett az, hogy hétfő reggel a, a, a Moka műsorban. Ö, Mindezt megismételte a televízióban is. Majd ma reggel ennek folytatásaképpen megpróbálták számon kérni, hogy akkor hogy volt ez tegnap, mert tegnap nem volt rá elég időnk. Hát most se lett több idő, sőt, a beszélgetés úgy végződött, hogy akkor megköszönték, hogy eljött, meg ahogy én éreztem ezen, lehet, hogy a következő egy évben nem is kell neki jönnie. Másrészt pedig semmit nem tudtunk meg a tegnapi agymenésről. A ma új agymenés jött mindenféle királyokról. A... Míg a Robit az érdekli inkább, hogy uh, <laughs> hogy szerinte hagyni kellett volna kibontakozni. Engem inkább az érdekel, hogy tök jó, hogy számon kérték, hogy mit itt össze tegnap, akkor fejtsd ki azt. A újber mindeközben kihátrál valamennyire ebből. Ugye kérdezik sokan, vagy azt mondják, hogy hát szépen beszoptátok ő egy mestertról, stb. Mindeközben azt tudni kell, hogy most március van 2017-ben, és tavaly novemberben indult újra a viaszaton, a, vagy indult el a websorozatként kezdődött lakástólksója Vászlacinak, én azt gondolom, hogy tavaly ősszel fölvették a Hújberrel azt a beszélgetést, amiben ugyanezt a Jézus búsített tolta. Úgyhogy ez nem valami eheti e műsorszám, ezzel ez az egy a visszatérő baj. műsorszám. Hogy szemre az, amikor mondjuk a, a Robi végig haknézzel a neurózis, a médiát, ö, ö, a, a a Hújber esetében azért felmerül a felelősség, a robestében nem merül fel a felelősség kérdése, minden neurotikus, abban a tekintetben legalábbis mindenképpen egészséges, hogy tökéletesen felelős a saját tetteiért. Tehát, hogy Ezt különböző meg ugye a pszichotikus állapot a, a, a, állapot a neurózistól, hogy, hogy a neuróz, neurotikus ember rosszul érzi magát, de felelős a tetteiért, míg a, a pszichotikusnak, vagy a, a skizofének jól érzi magát nincs, és nem felelős. Meg is nagyon ő is rosszul, érzi magát, rosszul érzi magát, viszont magát. nincs tudata ez mm -hmm. nagyon fontos. Uh, ilyes formán, ha Huyber feri valóban vagy vagy uh, ilyen, most éppen egy ilyen pszichotikus epizódja van, mert skizoaffektív, akkor nem felel azért, amit tett. Uh, akkor nem ő a felelőse ennek az egész helyznek, ami kialakult ott a, a hát, múltban. Hát, tehát tehát Hanem, még alkalmasabb egy bulvár műsorban arra, hogy szórakoztasson, kattintásokat generáljon, és hogy a nézettséget fölrántson. Igen, illetve a felelősség egyértelműen az, aki a szerkesztők, illetve a két műsorvezetői, akik vendégül látták ezt az egyébként beteg embert a műsorukban. De mi, a, mi, mi, mi iránt van felelősség? De egy, én egyedül a, az embereket látom itt veszélyeztetve, és magát Hújber Ferencet. Tehát a kérdés, hogy ön veszélyese, amit csinál, meg kell levédeni, illetve közveszélyese, amit csinál, akár csak ez a mém, vagy ez a gondolat. Ez embereket sarkalhat -e olyan cselekedetekre, ami akik mondjuk a, elsodorja az életük és papírhajóját valahol. Nem, valóban. nem, nem, ha megőrült színészekről van szó, én úgy gondolom, hogy Fenyő Iván százszor veszélyesebb, kártékonyabb, ártalmasabb, társadalmilag, mint a Hujber. A Hujber az bizonyosan szenved, bizonyosan küzdködik ezzel, és úgy gondolom, hogy, hogy ártalmatlan. Ellentétben a Fenyő Ivánnal, aki gyakorlatilag, szintén átved lett egy ilyen népvezető, nem tudom, esz, eszmei gurúvá. De egészen máshogyan, hát ő trénernek állt. Hát, ja, ő, tudta, ha van ha van ellentétes, is. ha van ellentétes. Ö, hogy két ellentétes entitás a létezésben, akkor azt gondolom, hogy a skizofrén áll az egyik végén, a tréner a másikon. Tehát a tréner az minden, ami nem a skizofrén. A skizofrén jóhiszemű tévképzetekkel él, a tréner az ravaszdi tévképzetekkel fertőz. Kiadhatod magad a trénernek, miközben skizofrén, vagy illetve. Nem. Kiadhatod magadat skizofrénnek, nem. hogy trénerként egy Szerintem a, a, ez a trénerkedés is valamiféle pszichózis. Tehát egy ilyen, egy ilyen csak annál is sokkal. De hogy is pszichózis. Egy, de szerintem egy ennél sokkal, sokkal hmm. ö, ö, Tehát a skizofrén világa nem koherens, össze-vissza beszél minden. Tehát nincs lényeg a mondani valójának, ezt pontosan tudjuk. Ha valaki meghallgat egy, egy szerencsétlen sok éves kizofrén embert beszélni, nem lesz a mondani,. Valójának veleje. Lesz néhány ilyen furcsa paranoi tartalma, hogy itt sugározzák a falból, meg megfigyelik a Földön kívüliek, meg valaki helyette gondolja azt, amit ő éppen gondol. vagy... vagy de a, a fegyvereknál csak pozitív ilyenek. Jaj, a fegyvereknél a fenyő, ami de A fegyvereknél De nagyon fontos, hogy, jó hogy van, egy ilyen, van, egy, van egy álvalóság, ba, ami, ami valójában öltöztetve. épp olyan működésképtelen, mint a, mint a skizofrének inkoherens világa. Csak olyan, mintha működne, és ő terem, teremt maga köré, vagy kreál egy ilyen álhalmaz, egy álluniverzumot, amiben olyan saját mondjuk szabályszerűségei szerint jár. De annyi, annyi a... köze van a skizofréniához, mint az itt a piros, hol a pirosnak. Hát könyörgöm, az is egy álvalóság, amin belül ő másokat megtéveszt, és az pénzüket kiszedi. Hát a tréner ugyanezt csinálja. Én azt mondom, hogy ennek a szélhámoskodásnak is, én legalábbis ezt remélem, vagy nem tudom, biztos túl humánus vagyok. Azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki tartósan fent tudjon tartani egy ilyen állapotot, és hogy, hogy ebben a pszichózisban, vagy, vagy ebben a hamis valóságban létezni legyen képes évtizedeken, vagy éveken, vagy teljesen egyhemennyi időn kereszt, igen igenis kell valamiféle belső ilyen ö, ö, pszichotikus törés. Hát nagyon-nagyon könnyen dobálózunk ezzel a nagyon súlyos fogalommal, hogy pszichózis. A, én, én ezeket az öltönyös, kárden öltönyös, pszichopatákat, akik mond, trénerek, és átformálnak téged a maguk képére, és lélektelenítenek, és felegósítanak, és meggyőznek téged arról, hogy csak akarni kell, és bármire képes vagy, és hogy el kell taposni mindenkit, aki az utadban áll, és hogy a negatív emberekkel szakítsd meg a kapcsolatot, ez nem pszichózis. Ennek semmi köze a pszichózishoz. Ez egy ravaszdi üzleti terv, amit ők kidolgoztak és megvalósítanak. Számító módon. Itt a 90.9 Jazz-zén. És Nyári Gáborral. Így van. Um, um, azt írja a hallgató. Sziasztok, egyetértek Gáborral, hiszen követem. A tréner szerintem maga, szerintem maga is elhiszi, amit mond. Nem mindenki Hubbard írja Szabolcs. De lehet, én hogy elviszi. Minden... De lehet, a hogy A gonoszságnak hogy... van pszichotikus alapja, szerintem. Nem szerintem tudsz tartósan évtizeken keresztül gonosz lenni. Ahhoz, én meg azt gondolom, hogy, hogy nincsen pszichotikus alapja. A gonoszság az egy erkölcsi térben zajlik, a pszichózis meg egy szellemi térben zajlik. Ez két különböző síkon van, ezek kitérő egyenesek. Nincsen kapcsolatuk egymással, nem találkoznak. Ugyanúgy, ahogyan a neurózis, az egy érzelmi térben zajlik. A gonoszság, az egy erkölcsi térben zajlik, a pszichózis pedig egy szellemi térben zajlik. Ez már három kitérő De ezek a terek egyenes. nem függetlenek egymástól. Uh, Egyikre csak akkor tudsz építkezni, ha a másik alapokon áll, vagy épp nem áll szilárdalapokon. Tehát akkor tudod behozni szerintem a gonosságot, és akkor tudod tartosan életben tartani, és, és nem számolni a skrupulusokkal, meg mi nem tudom a következményekkel, hogyha egyébként nincsenek meg azok a belső mély érzelmi alapok, vagy éppen egy... egy, egy, egy uh, egy bezár, de mégis meghamisított személyiségre épül. Szerintem a gonoszságnak kétféle forrása van. Az egyik az a pszichopátia, az a legprózaibb, hiszen semmiféle forrása nincs, egyszerűen csak genetikai alapja van. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nem hiányzik belőle a lélek, nem szereltek beléd. Egyszerűen a sorozatgyártás. Ez a genetikai során... magyarázattal, de egyébként van genetikus magyarázata igen. is, meg van pszichológiai Nem, a pszichopátiának, annak van egy genetikai magyarázata, és van a tanult szociopátia, annak pedig. A a neveltetésben, a gyerekkorban szerzett nagyon súlyos traumák adják a magyarázatát. Más, más a helyzet a gonoszsággal. Mert a gonosz ember az tisztában van azzal, hogy ő valahol tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy ő gonosz, vagy legalábbis a lelke mélyén elfolytva, de a gonosz ember az belsőleg, hogy mondjam, intakt. Tehát neki van felettesénye, csak ő a felettesénye ellen föllázat, tartósan, hm. életmódszer. Megva, megvan a lelki képessége, hogy felismerje, hogy másoknak szenvedést okoz, vagy akar okozni, Igen. de az intelligenciája valószínűleg elég magas ahhoz, hogy elnyomja ezt az összes ne, az Nem az intelligenciáta de nem az ez a, a Kanti erkölcs, és itt jön a lényeg szerint, amit az Oszsi mond, hogy, hogy a, a, a problémam felismerésekor keletkező kognitív diszonanciát csak pszichózissal lehet feloldani. Hiszen ö, amikor, amikor valakinek ö, fájdalmat okozol, vagy, vagy megbántod, vagy, vagy tartósan kellemetlen helyzetbe hozod, vagy a, alkalmasít megölöd, akkor tisztában kell lenned azzal, hogy egyébként amit teszel, az nem csak. Morális szempontból helytelen, hanem hosszú távon logikai Bilágos szempontból. Hát, ha ez képes vagy mégis nem csak elfolytani, ha ne, nem tekintettel lenni, akkor ez szerintem feltételez valamiféle nem. pszichózist. De... Nem, nem, egyáltalán nem. Semmi szükség itt semmiféle pszichózisra. Egyszerűen elfolytod, elfolytod a lelki ismeretedet, elfolytod a felettes énedet. Az ember képes elfolytani tulajdonképpen bármit. A, a, a gonoszságnak pont az a lényege, nincs benne semmiféle pszichózis, és nem az intellektusoddal folytod el. Egyszerűen hozol egy döntést, és elfojtod. És azt is elfojtod, hogy te ezt elfolytottad. Tehát az elfojtás tényét is elfojtod. Mi kell ehhez? Alapvetően nem pszichózis. Vagy. De nem pszichózis kell hozzá. Nem, csak gonosz. Nem pszichózis kell hozzá. Egyszerűen csak kell egy keserűség, egy lelki keserűség, valamiféle sértettség, amiért te elégtételt követelsz magadnak. Kell egy sértett igazságérzet valahol legbelül. Meg egy hamis vád a, és, he és, és helyre akarod állítani a világrendjét, mégpedig, mégpedig rajtad túlmenően. Tehát mivel téged ért egy igaztalan vád, vagy egy bármiféle igazságtalanság, te azért elégtételt veszel a világon. És úgy, és úgy gondolod, és valóban meggyőzöd magad arról, hogy ezzel, ezzel a gonoszsággal, amivel a világba beleállsz, ezzel helyreállítasz egy magasabb világrendet, hiszen te rajtad történt egy mélt méltánytalanság, te most ezzel az ellenirányú méltánytalansággal elégtételt mm -hmm. veszel, és ezzel egy nagyobb egyensúlyt helyreállítasz. És mindegy, hogy kin veszel elégtételt, hiszen nem rajtad kellett volna elkövetnie a világnak idézőjelben, az eredeti igazságtalanságot sem, úgyhogy teljesen mindegy, hogy kit büntetsz, megérte? Elre fog állni a rend? A... Most ez, ez, ez már egyébként a szofisztikált pszichétől szól. Hogyha a szofisztikált a psziché, akkor nem mindegy, hogy kínálsz bosszút, <gül> és, és meg kell. Tehát akkor í, célzott bosszú, amire szokták mondani, hogy hidegen tálalva a legjobb. De, de, de van a kevésbé szofisztikált psziché, az meg úgy áll hozzá, hogy aki szembe jön, belerugok, és kész, elégtételt vettem a világon, köszönöm, és meg is vagyok. Barátságban remélem, <gül> hallgatja a műsort, mert neki a gonosság az, az gyakorlatilag PhD kutatási területe, és nagyon kíván... Kíváncsi vagyok, hogy hova kategorizál minket, mert ugye mi is gonoszok vagyunk. Ezt nem tudod, ugye? hogy mit szabadítasz ránk a szíjónkból. <gül> hát kíváncsi nem vagyok rá, de azért hadd fogalmaznám Szerintem vessük össze a hubert a Mohamennel. Mert a Mohamenn, ő ugye nem olyan régen drogozta a halálba magát, most már megsérte hát, ez az egész 40-es művész nemzedék egyébként olyan, mintha egyre nagyobb bajba kerülne. Na jó, csak azért ezzel a szóval, hogy művész ezzel bánjunk csinnyel, ha szabad kérnem, mielőtt még ilyen fenyőivánokra, meg újberekre, meg, meg előadó művész nemzedék. Ez így jó. Ő, szóval, hogy a, a Mohamenn, ja, az. az hát az, az most túladagolta magát valamivel egy pár hete, és meghalt. Ha, ez a feltételezésed, Robi, persze az enyém is, hiszen a szív elégtelenségben az akkor szoktak meghalni erős drogos múltal 40-es éveikben, hogyha ha, hát vagy most, vagy korábban hát ö, megint csak egy a... hártyát átszakítottak, amit is, már nem igen, kellett volna. Igen, ismerjük ezt az úgynevezett szív ez az aranylövés intézménye. Hogyha, hogyha összevetjük a Huybert a Mohamennel, azért látunk egy nagyon határozott különbséget. Amíg a Huyberen kifejezetten a pszichotikus tünetek ismerhetőek fel, addig a Mohamen esetében egyszerűen azt láttuk, hogy a csávú már a a bolondériába menően polyáca. Tehát amikor halandja szöveget adott elő és megzenésítette, akkor azt éreztük, hogy, valaki, hogy ez a fajta gátlástalanság már már, már bolondság. De semmiképpen sem érzékeltük azt, hogy a csávó, amikor beszélt, hogy skizofrén lenne, amit mondott, összefüggő volt. Csak azt éreztük, hogy ez, ez a fajta exhibicionizmus, ez, akakkal ez akakkal akakkal már túlkalakka Ez na, lenne az, ami... Tehát, hogy... ez, de ez nem őrület. Szerintem ez, meg de. Ez Nagyon csak... úgy tűnik, hogy ez a, ez a szélhámoskodásnak tűnő uh, ilyen, nem tudom, belső, belső kényszer, hogy, hogy, hogy, hogy mondj valamit, és ezek a messianisztikus téveszmék, ezek mind abban az irányban mutatnak, hogy, hogy uh, egyetlen dílerem van most ennek a társaságnak, és, és mindenki tőle vásárol, és most tisztában az Csatánom anyag. Igen, és most tisztában az Mémet. Lehet, hogy nem lehet, hogy nem kemikáliát, hanem ötleteket, ugyanazokat a könyveket. Nem, nem, hanem nem, nem, nem, nem, a egy ö, egészséges emberből hújbert okoz. Ha csak nincs átítatva a lizágsavdietilamiddal. Igen, valóban, valóban. Ö, mert az az igazság, hogy a LS, ehhez lsd kell olvasni. Még nagy tisztaságú LSD-t kell olvasni hozzá. Hogy, ö, és feladni és... utána a postán a levélformájában bélyeggel. És, Na, az, és az, az... mint egy, legalább egy úránát a nyelveden tartani a bélyeget. Hogy Igen. biztos, hogy jó ragadja. Ilyen bélyeget se látott még soha sohasem állítólag. Szóval, hogy, hogy arról van szó, hogy a, a halandzsa dumálás, az tudod mi? az a tulajdonképpen nem más, mint a, a szokásos celeb exhibicionizmus a, minimális, a, minimális, igen, a mi, minimális teljesítmény nélkül. Tehát amikor egy celeb már nem, nem érti meg, hogy a celebkedéshez is kell valami minimumot hozni, és ő már ezt a minimumot még, sem bajlók hozni. Még egy mindenkori valóságsó szereplő is megérti, hogy a, a világból vagy a házból kiesve kell legalább írni egy könyvet, vagy le kell egy CD-t. Igen. Hát, véletleg, vagy DJ-nek kell lenni, vagy le kell vetközni, vagy kell lesznek. Igen, tehát amikor amikor a, amikor a ami hősünk a, a Mohamed az úgy gondolja, hogy elég egy dalszöveghez azt mondani, hogy apala, kapala, bakala rosszul idézthetve, bocsánat <evidenzi grandik> <isation> ne, szóval a akka, nem képtelen vagyok rá szóval akka akkor ő tulajdonképpen semmi más nem csinál, mint potyautas telepedik. Tehát ez, ez, a, ez a buszon való bliccelés a celebek világában, amikor fölszállok a celeb vonatra, de nincs jegyem, nem váltottam meg a jegyet. Tehát nem teljesítettem a minimális kritériumot ahhoz, hogy celeb legyek. Legalább amikor valaki egy lóval közösül, ott lettem volna egy szekéren ülve. Igen, igen. Vagy tehát... legalább ennyit tett, tegyél Ennél még bele. Dániel is érvényesebb, azt akarjátok ezzel mondani. Igen, igen. Tehát, hogy ott, ott az volt az érzésünk, Neki hogy, hogy, hogy, valójában, hogy valójában valaki csak egy kicsit még polyácabb, és még egy kicsit még butább, mint a, mint a Benkő, mert a Benkő legalább értette, hogy e, ehhez az érvénytelenséghez valami nagyon érvénytelen kell, és nem elég valami meg nem történés. Ezek szerint van a medencének legalja? Jó kérdés, hogy van -e a medencének legalja, mert ha van a medencének legalja, az a Hujber számára is reményt ad, hiszen van honnan elrugaszkodni. Továbbra is rajta vagyunk a Hújberszeren, és próbáljuk megfejteni, hogy mi történik itt, mert nem tudjuk, mert amikor az adásban elhangzik, hogy te most médiahacket jöttél létrehoz, akkor mondja, mondja Feri, hogy mondd meg te! mert nem, nem akar abba se beleállni. Én, én azt gondolom magam részéről, hogy ő médiaheknek próbálja hazudni a nem médiaheket, hanem a full komolyt. Na most kényelmesebb azt csinálni, hogy benhagyjuk az újunkat 71-nél, mint a kalandjáték könyveknél, hogy nem tudom mi lesz a 97-en, hogy az ork az halára fog-e úgyhogy az előző mezőnél ott hagyom az újamat, hogy majd visszatudjak csalni, lapozni, csalok a játékba, és azt mondom, hogy Á, média volt, jól beszoptátok. Hát, ha így legalább igazam lesz. Most én a nem tartom szólok, ne legyetek gyávák, De, de én ítélkezem. És a hújber is ítélkezik, ezt mondja a lakástólksóban. És szerintem meg jól teszi. Az ember vállalja fel, amit gondol. Ö Ilyen, ilyen villamos megállókban maguk elé motyogó emberek mellett úgy megyünk el, hogy inkább nem nézünk oda úgy csinálunk, mintha nem lenne sen, semmi ott. De két évvel ezelőtt egy ilyen belökött egy nőt a, a, a Margit Hit budai hit a villamos elé, aki meghalt. Ö, mi lenne, ha nem az lenne a megoldás, hogy új szegény, hagyjátok, hát szegény, nem tudom, ha ja nem, hogyha egy ilyet látok, akkor kezdjünk el beszélgetni róla, és ne csináljunk úgy, mintha nem lenne ott. Az úgy csinálok, mintha nem lenne ott, az az, a, az, az a, a csodálatos elmében a megoldás a film végén, pont egy skizofrén számára. Most skizofrénezünk balra-jobbra csak azért, mert, mert ilyen az élményünk, vagy ezt látjuk bele. Fogalmuk nincs, miről van szó, de, de inkább tévedek, mint hogy ne foglalkozzak ezzel a jelenséget. esetében nem, nem tudjuk biztosan diagnoszizálni a skizofréniát, ez tény, de ettől még nem jobbra barra össze vissza skizofrénezünk, Ö, hanem nagyon is célzatosan, és nagyon is tudatosan, és nagyon is módszeresen, Robi, légy szíves, hagyd már, hogy végigmondja a szakember, ha már ő is ott van. A a a aki, be, aki beszopta, hogy a nyári az egy szakember, hogy szigyáter, vagy hogy doktor. Hát talán nem. Ö, Ö, tegnap egy műsorban eperjes láttam beszélni, néha egészen furcsán eksztatikus állapotban. Valószínűleg nála a vallás ütött be, és, fej, és fejelte meg a, ö, meg a ripatságot. Na most a, érdemes beszélni egyébként a Kujber pályatársairól, nem csak a Fenyő Ivánról, de úgy az Eperjes Károlyról, mind az Eszenyienikőről, ugyanis hát az Eperjes esetében legalábbis ö, felmerül a mondjam, a konzisztens világkép hiányának a, a lehetősége. Én, amikor egyetemre jártam, akkor ott az Eperjes egyszer vendégeskedett, és elmesélte, hogy a nagyobbik gyereke, a bölcsőben lévő csecsemő gyereke fölött egy késsel a kezében állt. És hogy ezen kapta a gyerekét. Eztől álmában látta, hogy ez, ez megtörtént? Igen. ez megtörtént. Ez megtörtént. Mármint, hogy kiállt nem Mármint, értem hogy, hogy a nagyobbik gyereke, ja, a, a csecsemő gyerekének a bölcsője fölött állt a kezében egy késsel. Igen. És hogy ebben a szituációban találta a fiát. Igen. Na itt valami nagyon-nagyon súlyos baj van, ha a történet igaz, akkor azért. Ha a történet nem igaz, akkor azért. Valami nagyon-nagyon súlyos baj. Valami, amit nem tudunk, nem tudunk felderíteni, de kell, hogy legyen valami borzasztó súlyos baj abban a családban, vagy abban az Eperjes Károlyban, aki ezt a történetet előadja. Nem hallottál még olyanról, hogy valahol valahol kutya van, és gyerek születik, és a kutya a gyerek ellen fordul. Ö, nem lehet az, hogy egy ö, elsőszülött ö, nem. gyerek úgy érzi, nem, hogy az nem, korábban nem, megszokott nem. figyelem... Nem, nem, ez mind lehet, de ez nem, de magyarázhatja nem, azt, nem magyarázhatja azt, hogy a nagyobbik gyerek, a csecsemű gyerek bölcsője fölött egy késsel a kezében áll. Ehhez he, he, nem elég féltékenynek lenni erre. Esetleg erra, rá, a tanulmányi teljesítménye, veszekszik a társaival az óvodában, kiállhatatlan lesz, elfordul a szüleitől, mit tudom én, én azt, elmondja, mondom, jó, én azt vagy... gondolom, hogy az a mértékű vallásosság, ami jellemzi az a mértékű vallási fanatizmus, ami jellemzi az Eperjest, és nagy valószínűséggel jellemzi az Eperjest családját, az az Eperjest ö, beleránthatta. Én úgy gondolom, határozottan. Beleránthatta egy olyan ö, pszichotikus vízióba, amelyről beszámol, vagy a gyerekét beleránthatta egy olyan, egy olyan ö, situációba amelyben kist vesz a kezébe, és a csecsemő gyerek bölcsője fölé hajol. Énként ha már ennek a művész nemzetének a különös coming out eh, adomázunk, akkor ne feledkezzünk meg Vanus, eh, Vanus Szavérról sem, aki egyszer az a haknizott, eh, és ezt több helyen is elmondta eh, eh, ilyen televízió sorokban, hogy eh, egy akasztott kislány eh, viaszbábúját tartja az otthonában. Eh, azért, mert hogy eh, fél attól, hogy betörnek esetleg hozzá, ezért készítetett egy akasztott kislányt, egy, egy tökéletes. Mi? Nem vicc, tehát hogy ennek utána járhattok. Ez de... olyan, mint a Fibinek a... a képe, meg a Blair Witch Projectben ezek a bozorkányűző kabalák. Igen, ő készített egy felakasztott kislányt. Nem, kislány nem, olyan, nem, nem olyan. olyan. Nem, Jó, nem okay, Nem olyan, olyan, amiről te beszélsz, Oszi, az a Vudu. De itt nem Vuduzásról van szó. Tehát, hogy ő nem varázslatot hajt végre ezzel, hanem megpróbálja megijeszteni az általa feltételezett ö, betörőt, aki majd jön. Ezért, és ezért gondold végig ennek a dolognak a hogy mondjam, a, a, a, az egész metódust, ahonnan a, a felismeréstől, hogy egy ilyenre van szükséged, eljutsz egészen a megvalósításig. Vagy elmész valahova, nem tudom, több ezer eurót költesz arra, hogy elkészítes egy, egy halott kislányra megszólalásig hasonlító viaszbábút, azt felöltöztest, és a, mondjuk a szekrényben tárod addig, amíg, amíg, nem, amíg otthon vagytok, majd a, a, a távozáskor a szekrényből előve felakasztod őt az előszobában. A, a, várja, és, a, a megszólalásig hasonló az itt egy elég érdekes szófordulat, mint szó, hogy ő, a, ő ő ő a, se mondja, a se a halott hiszlán, se a viaszbábú nem fog megszólni. A lényeg, a, lényeg, a lényeg, hogy így Varnuszk szavér elkerüli, hogy betörjenek a lakásába, vagy ha betörnek a lakásába, a betörőt legalább megzavarja a betörésben, ugyanakkor egy olyan lakásban kell élni, ahol egy halott kislány lóg. Hát azért ez, biztos, ez hogy a... jó, biztos, hogy olyan jól jár -sz szavér azzal, hogy nem törnek be. Hozzá? Van ez a kriminalisztikai közhely, hogy a, a tettenért betörők sokszor nagyobb súlyú bűncselekményekkel ö, ö, próbálják leplezni a kisebb súlyú bűncselekményt. Uh -huh. Tehát, hogyha rajta kapják őket mondjuk a betörésen, akkor megölik a nagymamát, aki rajta kapta őket. Itt a Varnuss szavér előre megteremti a, a, a nagyobb súlyú bűncselekményt, a betörő számára, hogy elri a gyomor. úristen itt működ. már történt egy gyilkosság, vajon Igen. mi következik? Pontosan, igen, de hogy Megerőztek, ehhez, ehhez is Ehhez is, szoftosan Elmebetegnek kell lenni, hogy Valaki egy halott kislány Viaszbábúját legyártsa És a lakásában tartsa hogy az a rögtön el, el hisszük, Robi e, vagy, e, e, De, e de ha se... nem hiszük, el, még nagyobb a baj Hát ahhoz meg mi kell, hogy valaki azt hazudja magáról, hogy ő egy halott kislány viaszbábújával ijesztegeti a betörőket a milyen performanszokat szoktam nyomni, amikor beszélgetünk? Mekkora állatságokat találok ki? Várjál, de az, az, az, al... az nem annak az igényével az elő, hogy ezt rólad elhiggyék. Hanem kamuzol, hogy szórakoztass másokat. Ezt a e, Varnuszk szavér halál komolyan mondta el. Ezt ő, ő száll, egy önvalomásszerűen okay. Akkor... adta elő. Arról van szó, hogy ő mennyivel jobb egy betörés, mint egy halott kislány viaszbábúja a lakásom. A könyörgöm egy betörés, az megtörténik, Két vagy három hónap múlva már nem is emlékszik rá az ember, egyszerűen túllép rajta. De az a halott kislány, annak a viaszbábúja az éveken, évtizedeken keresztül a lakásod van. És biztosan ott van, és míg az a betörés nem biztos, Na most megtörtént. erről van szó, tehát hogy a mennyivel egyszerűbb felsz felszerelni egy rácsot, mennyivel egyszerűbb beszerelni egy riasztót, vagy bármilyen módon biztosítani azt a lakást. Kinek jut eszébe halott kislány élethű viaszbábújával ijesztegetni az embereket? Kicsit kanyarodjunk vissza a, a ma mare, a reggeli újberre. De ez egészen más honnan indulunk most, mint ahol tegnap abbahagytuk, ugye, azt tudod? Tehát ott volt szó egy. Egyetlen éves lényeges kis kérdés fiúl. van, ki az igazi magyar király? Szerintem a Jézus kérdéshez térünk vissza, amit tegnap elkezdtél, és most erre nekünk. A hogy magában választ. mindenki kiválasztotta, vagy, illetve jó, sem gond. Uh, Annyit folytatnék, <kül> átjúlok ide. Igen, de most miért? Ezt, ezt kérlek, Majd hogy miért? magyarázz el. Semmi gond. Egyik oldal, másik oldal. <kül> Isten. E Tegnap engem folyamatosan támadtak az interneten, hogy nem jeleztem bántottam. számodra, hogy mennyi idő van hátra. Csak azért mondom, hogy itt a ficánkolással is sok idő elmegy. Igen. Ö, légy szíves, Feri. A, azt az őrültséget mondjad, amit tegnap. Az, az volt a jó, attól kattintottak a nézők, meg a, meg a, meg a, meg a, a nézettségi görbéinknek, meg a szélosztályunk is nagyon örült, most akkor légy szíves, hagyd ezt a hülyeségedet itt az Orbán Viktorral, meg a három királlyal, meg a szerecsen királyjal. a tegnapi őrületedet kérjük újra, hogy van ezzel a tíz éves Jézussal. Ne a, ezt mondja. A királyos albumodról énekeljél, hanem a Jézusosról. A, ulyan, azt a rendes őrültséget, amit tegnap, azt kérjük. Ugyan kellemesen szafisztikálni, és voltál tegnap őrült, léci maradj ma is ilyen. Igen, léci szíves, ne, ne próbálj kihátrálni ebből az őrületből, mi erre egy, egy üzleti stratégiát alapoztunk. Tehát mi megpróbáljuk ezzel ezt a reggeli műsort fölfuttatni. Most te ne hagyjál minket cserben, mi a te skizofréniád mellé a milliárdos brandünkkel, ezzel a reggeli sávval, egyáltalán komolyan veszünk téged, úgy csinálunk, hogy ilyen rendes őrült, légy szíves, a tegnapi skizofrén őrültségedet mondjad ma is. Te figyelsz, hogy te csúvanirták